Binecuvântare, cuvântare. Dormiți? Dormiți? Hipnoza nopții suflă boare, în mușchii voștri veștejiți și mâine veți avea izvoare din spor, pământul să-l stropiți cu bale călătoare. Dormiți, dormiți, căci legea o citește caiul când voi sunteți încremeniți și în țiasta voastră și zvârlă zarul satan cu ochii buimăciți. Noroc. Fiți fericiți. Dormiți, dormiți în monarhia minerală, cobrajii sterpi și gălbejiți, lipiți de carnea triunfală, cu care morți vă însuflețiți o zi și o viață goală. Cei umiliți în trudă și în răbdare pribegi, robi și sihaștri bătuți de a luni, vânătă goare, acceptă stolul șoimilor albaștri, judecători, stăpâni și înreptăți. Voi sunteți beți. Dormiți. Dormiți și însumi bine vă cuvânt că ce nevoie pe pământ să vă mulțiți să ne apăsați și să ne înlănțuiți și veacur oarbe să crădiți dormiți